plaça de nou Bona tarda, benvinguts una setmana més, avui entrem una miqueta més tard per eh, temes de, del directe. És el directe, no? el directe i, bueno, venim i... Doncs el que dèiem, benvinguts una setmana més al programa de plaça de nou, programa que cada dilluns, eh, si ho escolteu en directe o cada dissabte, si escolteu la repetició, us porta a la sintonia de Ràdio Molleta, al 96.3 de la FM, l'actualitat del món casteller, Eh, centrada sobretot a la, a la nostra colla, els Castellers de Mollet i també doncs eh, parlem de, de l'actualitat del, del món casteller, ara que ja estem eh, en els últims eh, diguésim que s'ha pagat ja la flama de la, de la temporada castellera però encara quedem alguna petita brasa. Els últims coletazos ¿no? que diuen sí doncs. Eh... Uh, de moment eh, aquesta setmana hi ha hagut un parell d'actuacions en plan de colles petites o colles universitàries les, les colles normals, tradicionals o les que porten més temps no han, no, no han, no han actuat i ja pràcticament doncs, tots els programes de Castells eh, s'estan dedicant a fer que són els resums de temporada Nosaltres... Eh, nosaltres també, no? Nosaltres sí, però ho farem la setmana que ve en principi, com que aquest cap de setmana tenim la l'assemblea que ha de passar a la temporada, doncs llavors farem, parlarem de l'assemblea i aprofitarem per fer el nostre resum al proper dilluns. Eh, de moment eh, eh, presentem l'equip que, que farà el programa avui, eh, de moment vers, versió reduïda i em sembla a mi que, que, és, el que és el que tindrem avui. Doncs eh, qui us parla amb Bori i tinc aquí a la meva esquerra el Roger Parera, què tal? Molt bona tarda, vespre, a tothom. Sí, aquí amb, també amb, amb els últims preparatius engegant ordinadors i per, per, per connectar-ho tot. Sí, però sí. Sí, sí. I aquí, doncs, és que... Hem... Jo ja he arribat una mica just a la ràdio avui, també ho he de dir. <laughs> però he, he anat a, a imprimir el guió aquí a la redacció de la ràdio i em trobo que la, la impressora no hi era. <laughs> Llavors he preguntat al Dani, resulta que tenen endollada una altra impressora així com provisional mentre... I m'he posat i... El, el que diu el Juan, de que si vols que, que engegui l'ordinador per les 8 has de venir a les 7 i mitja a engegar-ho. Una cosa similar, sí. I bueno, per això anem una miqueta justos avui. Però bueno, ho farem bé segur. Sí, avui ten, tenim una visita que ens ha vingut a, a veure el, el Pedro i bueno, el, el tenim a, a l'ordinador mirant aviat si podem imprimir un parell de guions més. Doncs eh, després parlarem amb ell i, bueno, com deiem el, el control tècnic, tenim al Dani Padilla. Doncs eh, el que dèiem, estem ja acabat la temporada. Eh, el, el tuit que han posat de la ràdio, no sé si ha sigut el Nofre, estan, entre cometes, de vacances. I, bueno, de vacances no, estem, eh, hem, ja s'han acabat les actuacions, però la colla encara no, encara no s'atura. No, no, i tant que no. I per tant recordem que aquesta setmana continua a ben, ben desaixos. Oh, sí, els assajos recordem tots els dimarts de 8 a 10 i els divendres de 9 a 11. Tots els assajos són al centre Cediglera, al carrer Cervantes i 9-23 o al carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Mm -hmm. Ara ja, com que, com que ja ha començat el fred, ara ja podem dir que sí que fa fred, s'assaja a, a, a la sala interior. A la, a la sala gran. A la, a la sala gran del, del centre Cediglera. Uh, també tenim classes de l'Escola de Gralles els divendres a partir de les 7 de la tarda en els diferents grups. Eh, també continuen les reunions de, de tècnica que es, es fa cada divendres a, abans de començar l'assaig a, a partir de, de les 8 més o menys i perquè que, que m'ha arribat de, jo que dir, divendres no vaig poder assistir però mm, el Garda per exemple comentava que estava molt content de com, havia, de com havia anat la tècnica divendres Sí, bueno, a veure, jo perquè tinc entès porten un prei de, de divendres fent una mica de valoració de tot l'any tant el divendres passat, bueno, fa dos divendres com el divendres passat, doncs van fer valoració de tota l'any, evidentment hi ha coses a millorar i hi ha coses a, que, han, que han anat molt bé, evidentment, hem eh, eh, recuperat la torre, hem, carregat, hem descarregat el de 4-7, l'hem carregat dues, cinc de sis n'hem fet un futimer, vull dir que, a veure, en termes generals, la valoració ha de ser bona, però va ser, evidentment, com a tota, com a tota temporada i, com a, i més o no, i més amb amb una tècnica tan jove, doncs hi ha coses mm. a millorar mm. i, evidentment, hi ha coses que no s'ha fet bé, però com a tot arreu. El que s'ha fet és aprendre dels errors i, i l'any mm. que ve, doncs, doncs, millorar aquests aspectes, sí, evidentment. Sí, bueno, a simple vista, a primera, a primera vista, doncs, el, el que s'han assolit coses, però també també cal dir i reconèixer que aquesta ni ha caigut més que mai. Correcte, és el que deia. Per això és dir que hi ha aspectes a, a millorar en això, precisament, no? Mm en, en, en, en què hem caigut, evidentment, els dos quatre de set, doncs, hauria estat molt bé que no s'hagués caigut, fins a cert punt és, pot mm. arribar a ser coherent o normal, no?, si ho mm. intentes, abans que hem caigut en un tres de sis en un quatre de sis, que jo recordi, sí, sí. I, i això, doncs, no, no hauria Són de... Són coses que no, no ens han de passar. Correcte. Evidentment, mm. sí, sí, els castells cauen i, i, sí, sí. i sempre han caigut i sempre cauran, el pas és que, evidentment, s'ha doncs, bueno, intentat com... evitar que no. Ja, ja en parlarem, la, suposo que aquest dissabte a l'assemblea doncs ja, ja sortiran aquests temes En parlarem, suposo que tothom que tingui a dir alguna cosa sobre això doncs, eh, Lògicament l'assemblea està per això, per debatre el tema doncs, eh, Per sentar el teu punt de vista I doncs, eh, tant la junta o la tècnica, el que sigui en aquest moment doncs, Es pot, pot respondre les inquietures de, de tothom que, que vingui a l'assemblea Uh, reunió de junta aquesta setmana en tenim o com, com va la cosa. Ja feuu enllesint. Aquesta setmana fem una mini reunió un parell o trestze persones per preparar díguem-ne el que és l'Assemblea la, d'aquest dissabte. Mm. Bon, bon. La L'alaboració de junta ja es va fer fa, la setmana passada amb l' valoració endím anual sí, sí. de totes les accions que s'han fet. I aquest dimecres, doncs, sobretot, anem a tancar temes econòmics, eh, etcètera, no? Per altres temes que queden pendents, doncs es tancaran aquest mm. dimecres. Bueno, aprofito ara per saludar el Pedro, que ja, ja el tenim aquí, què tal? Bona nit. L'hem hagut de, de, de fer servir com a, com a secretari guionista, perquè hem d'entregar en el al cuit aquí a l'estudi, s'ha quedat el Pedro allà amb l'ordinador mirant d'imprimir un parell de guions i, doncs, ho hem aconseguit, eh? els, tenim, els tenim aquí. Ah, ja tenim tenen. les notícies del món casteller, que parlarem després. Eh, la nostra labor d'investigació durant la tarda per, per la xarxa. I, tot i que bueno, he llegit també que algun, un, algun periodista casteller es queixava durant en, en el Twitter uh -huh. de que fer periodisme no és eh, eh, copiar, copiar i enganxar les notes de premsa que reben. Però bueno, nosaltres, com que no som periodistes, ho podem fer. Ho podem fer, -ho, i <laughs> Hem de parlar de Castell i aquí. aquí ho farem. Eh, anem a comentar també o recordar els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Recordem el, el fixe és el 93 579 41 16 i el número mòbil el 6 15 384 482. Recordem que el mòbil el porta a les nostres públiques amb Dani Contreras i sempre us atendrà si el truqueu a qualsevol hora. Mm. Agua sabora de la pena, no? pues suposo que te vida més enllà dels castells. El, el, el... No, al lani no, no, no, no, no, només, fa castells. Castell, sí, sí, no i fins, no el telèfon fix i que recordeu que és un telèfon que us sortirà un contestador. Per I tant, deixar vostre missatge. De el vostre missatge i després quan, quan... Quan hi ha algú de la colla per allà durant la setmana, doncs eh, es posa en contacte amb, amb, qui, amb qui sigui. Eh, tenim també per repassar la nostra pàgina web, que és www.castallersdemollet.cat i el nostre correu electrònic, que és, que és info arroba eh, Si voleu participar en directe al programa, podeu fer-ho de diferents maneres. La primera és trucar a la ràdio al 93 570 Eh... Ja fa temps que no fem el recordatori aquell de... Truqueu a la ràdio sempre i quan sigui dilluns Si esteu escoltant la repetició no cal que truqueu perquè no, no hi serem Tu truca però ningú et contestarà. Però si esteu escoltant en directe el programa i voleu entrar Avui que, que hem de fer un problema una mica típic Que no, no tenim molta cosa que comentar, moltes actuacions Doncs si, si algú vol vol deixar la seva o i vol trucar Doncs recordem el telèfon al 93 570 68 66 I si no també podeu deixar el vostre missatge Uh, per el llegim en directe al Facebook de la colla que és www.facebook.com barra castellers de Mollet recordem que és una pàgina i per tant no cal tenir compte de Facebook per poder accedir al que publiquem uh -huh. i també tenim la nostra mm, el nostre usuari de Twitter que és arroba castellers doncs eh, amb tot això farem el programa fins a les 9 del vespre aquest programa com ja hem ja hem comentat, s'emet en directe cada dilluns de 8 a 9 del vespre i es repeteix el dissabte d'11 a 30 a 1230 del matí a la Sintonia de Radio Mollet, al 96.3 de la FM, i també teniu la possibilitat de sentir el programa eh, enregistrat mitjançant el podcast que degudament pengem els enllaços doncs, tant a la nostra pàgina web com el Facebook i el Twitter de la colla. Doncs, eh, acabades les presentacions, entrarem a comentar les coses de casa. Bé, doncs, eh, les coses de casa, doncs, eh, el, que, el que anem comentant, els, els eh, assajos ara menys concurrits de, de, lo de lo normal. Ja ens hem caixat durant tot l'any de falta de gent els assajos, sobretot els de dimarts, doncs, eh, ara que ja no tenim actuacions a la vista, doncs, encara, encara baixen més l'assistència, la, però deu ni do Mm, agrair tot, a tothom que que ve i, i, la, i la feina que, que encara es pot dur, es pot dur a terme a, en aquests assajos. Jo recordava, eh, clar, evidentment moltes vegades la, la memòria a llarg plaç l'oblidem, però jo recordo fa dos anys que bueno, ara mateix no hi hauria en assaig de dimarts però no hi hauria gent, i en mm -hmm. canvi s'hi haguen fent. Evidentment hi ha 15 o 20 persones, mm -hmm. 25, però però es fan, es matxaca la gent, la gent sobretot que no s'ha de que no s'ha polir la tècnica, que fa poc que està a la colla, i els divendres, no sé, són 30-40 persones, <coughs> bé, bueno, uh -huh. només 30 que 40 segurament, però, bueno, però se segueix treballant i la gent segueix venint, això vol que té ganes. Evidentment, qui no pot, qui no vol, doncs ja no ve, evidentment, ja no hi ha diades, uh -huh. ja no hi ha actuacions, uh -huh. però bueno, tothom qui vulgui, és el moment, si se la vol, si vols provar, si vol matxegar-se, si vol tecnificar-se, doncs ara és el moment de venir, uh -huh. als, als assajos, evidentment. Mm, recordem el, els horaris demà, dimarts de, de 8 a 10 del vespre i el divendres de 9 a 11 al centre Civil Clara, al carrer Cervantes 19-23 eh, a part d'això, eh, l'actualitat de la colla ve marcada doncs, això, per la, les assemblees que tindran lloc aquest dissabte, recordem que hi ha dues assemblees una extraordinària per l'aprovació o no, nous, de la proposta dels nous estatuts, bueno, suposo que s'aprovaran, sí, però... no Espero, espero que sí. <laughs> Home, de moment no hi ha hagut cap esmena a... a, a diguem-ne, allò que digui no m'agrada res, no? Vull dir que, en sí. principi, si, no, si ningú us està postulant molt i que més o menys agrada i més o menys tothom l'accepta, no? Uh -huh. A partir d'aquí, doncs, espero que, que sigui, que sí, que s'aprovin. Uh -huh. Eh, s'ha enviat aquesta, el que és el, el redactat d'aquesta de, proposta d'estatuts que, que fa la Junta a la convocatòria que, de, de l'Assemblea, uh -huh. o sigui, tothom que ha vingut a, als assajos se'ls ha entregat en mà i, i per la resta de la soci s'ha fet un, una tremesa per per correu. Mm -hmm. Sí, sí. I no només això sinó l'altre dia, parlant amb un, un castelló de la colla, m'ho va comentar i dic, tens tota la raó, um, no, son, no es van enviar els, els estatuts actuals, diguem perquè la gent pogués comparar, però si algú els vol, els vol veure, els actuals, allò per comparar, doncs que els demani qualsevol membre de la Junta i se'ls se integrarà sense cap problema. Que no no s'ha enviat perquè no té sentit, però ja algú, algú m'ha comentat si vull els antics per poder comparar i veure quins són els aspectes nous, mm -hmm. doncs eh, doncs que ho demani. Sí, sí, bueno, això jo crec que que també... El, ja ho vam comentar el Juan de la setmana passada, uh -huh. en el programa de la setmana passada, que, que els estatuts, eh, els que estan vigents, eh, estan a, a disposició de qualsevol soci de, de la colla uh -huh. i només cal, cal demanar-ho a algun membre de la Junta. Correcte, se li donarà una còpia, uh -huh. sense problema. Doncs eh, el que dèiem, recordem els horaris de la convocatòria de, de l'Assemblea? És aquest dissabte, la primera convocatòria de la primera assemblea és a les 7 de la tarda, l'assemblea extraordinària, i la segona convocatòria de les 7 i mitja. Uh -huh. I de la segona assemblea, la primera convocatòria és a les 8 i la segona és a les 8 i mitja. Uh -huh. això, la això la idea dir. és acabar una, fer un petit um, impàs de 5 minutets per, per, per sortir a beure aigua, fer el cigarret i, i, i tornar. I, I anar a fer pipí i, i tornar. Sí, sí. En principi, la primera assemblea ha de ser curta, avui és eh, lectura d'esmenes i aprovació a les desmenes si s'escau si, si i després doncs, la, la votació dels de, de nous estatuts. Mm. Ha de ser ràpid, a mitjana hauria d'estar liquidat. Uh -huh. I després tenim l'assemblea la, de final de temporada, mm -hmm. que és el que dèiem, eh, es farà una valoració tant per part de la tècnica com per part de la, de la Junta. <coughs> sí. Eh, hi haurà també algun alguna situació econòmica de la colla, més o menys? Sí, no, no, es fa tant valoració econòmica o explicació sí. de, de la situació econòmica de la colla i, de, i explicació del, del balanç, diguem econòmic de la colla. Uh -huh. Després es fa valoració de junta, valoració de tècnica. Uh -huh. L'ordre no està clar, però, bueno, seran sí, aquests drets. I després, doncs, el típic prems i preguntes i després obrir sí. del període de presentació de candidatures de cara a l'any que ve. Que recordem que si s'aproven els Estatuts, la propera Junta i la propera tècnica es podria presentar per dos anys. Correcte. Bé, això encara no, eh? Encara no. Perquè el, el, el, els Estatuts han d'estar aprovats per la Generalitat. Ah. Llavors, una, cop, una vegada tots aproves amb Junta, els desenvia la Generalitat, i sis també te'ls aproven, llavors ja sí. I entraran llavors, en vigor. I entraran en vigor. Per llavors. tant, eh, llavors, el que dius, aquesta de Junta i aquesta tècnica es presentaran encara per un any. Per un any, sí, correcte. Mm. És fins que la Generalitat no els aprova que no diu, ok, diguem-ne, hi posa el CGI, doncs que no enten en vigor. Mm -hmm. Molt bé, doncs, eh, eh, mm. algun no hi ha cap comentari així? No, recordar, doncs, la... que només encara s'han presentat dues esmenes, eh, mm -hmm. a les dues a en Roger Candela i cap més, de moment. Mm -hmm. I, però, a més, recordeu que aquí vulgui presentar una esmena, té dues maneres, o enviar un correu a roger.parera, o sigui, a mi, roger.parera.gmail.com, o presentar-la per escrit a qualsevol membre de la Junta, ah. en qualsevol dels assajos o en qualsevol moment. Molt bé. Eh, alguna cosa més a comentar a la colla? tenim eh, aquest dissabte, en principi, estava prevista eh, la sessió fotogràfica del calendari? Eh? Sí. Abans de res, comentava l'Amery sí. la Carmen, l'Amery Carmen Valle, que a, a Facebook fa un comentari respecte a l'avaluació seva de castells amb la temporada. Diu, <coughs> jo dir que s'han fet castells nous, o en tot cas el 7 de 6, per exemple, s'ha fet nou i s'ha robat el 4 de 7. Diu, ens ha caigut més castells, però també són més colla. Hem perdut alguns pel camí i s'hauria de veure mmm, el per què ha entrat tanta gent o ha marxat altra per continuar i millorar. Ah. Bueno, és un tema que... Què sempre, sempre passa? O sigui, hi ha gent que gent no va que entra, però també hi ha gent que no continua la colla. I és, és una de les preocupacions de tota la vida, tant de la Junta com de la tècnica. No, no, de, només, no només a nosaltres, jo no diria de, totes. De, de totes les colles i de totes les entitats, perquè al cap i la fi els hi passa a totes les entitats. Mm -hmm. Em jugo un ral que a diables, a geganters, a, a tothom, a totes les eh, entitats de poble i de Catalunya els hi passa això. tant molta rotació de gent, diguem-ne. sempre penses, quan estàs a dins, jo m'he trobat també de quan estàs, aviam, què és el que podria fer, doncs perquè aquest que s'ha d'estar més a sobre, igual et fa massa passat, és un... és una cosa, una mica, un equilibri una mica complicat, això d'estar per a tothom, o ve que si no estàs per a ella s'avorreix i marxa. Clar, i com més gent som, és més difícil, també. Uh -huh. està per tothom, és complicat és complicat, evidentment tu vols que siguem més gent per poder tirar castells més grans, però el ser més gent també és més complicada la gestió uh -huh. de les persones, evidentment uh -huh. però bueno, és sí, sí. el que es pot i s'intenta sempre fer el millor possible evidentment uh -huh. el que comenta la Mari és, és el, jo diria que és la jo crec que ningú té la jo, la, la fórmula, la màgia, fórmula ja. màgica de que entrin molts nous i que la gent no marxi no? ojalà hi existís i i tot el que tu dius, sobretot, és parlar amb la gent i motivar-los, no? I... Uh -huh. Però, bueno, hi ha gent que ni motivada, perquè hi ha gent que per temes de feina no pot venir, o perquè sí, se'n va viure sí. fora, etc. I això, evidentment... Sí, sí. Recordo ara mateix doncs, la Mireia Bolanyos, l'Adri, l'Anna Ruiz, molta gent que, que no ha pogut venir aquest any per temes de feina, o majoritàriament aquest any per temes de feina, llavors, clar, això es nota, també. Uh -huh. Però, bueno, sort que tenen feina, també, vull dir. Sí, eh? sí, tant. <laughs> Doncs, eh, dèiem, aquest eh, dissabte està previst fer la, les fotos de, del calendari de, de l'any que ve. Sí, aquest dissabte eh, a les 11 del matí a l'estudi Juit Vizcarra d'aquí de Mollet seran les fotos del calendari de, que s'està veurant per l'any que ve. Uh -huh. Finalment el Juit Vizcarra, la, la, la Judit, uh -huh. s'ha sí. eh, assaït el seu espai, el seu en un seu estudi fotogràfic de manera desinteressada uh -huh. desinteressada i llavors doncs, dissabte a les 11 doncs, farem les fotos allà. Uh -huh. Però les fotos no les farà ella No. no només ha sigut l'espai Només a sigut l'espai, sí, sí, sí. Les fotos les faran els fotògrafs que ja es va comentar a les reunions i... i res. Doncs des que agrair també, el... precisament fa una estona estàvem parlant amb ella, agrair doncs, tota l'ajuda tot que, ha... tot que ens ha fet no? evidentment, seguir l'espai un dissabte al matí, doncs obrir-lo obrir per nosaltres, doncs, des d'aquí les gràcies, i esperem que vagi tot molt bé. Mm. I també es queda per comentar l'actualitat de la colla, eh, que eh, encara queda en Loteria de Nadal. Sí, sí, sí, sí, Perquè la gent que no en tingui que s'espavili perquè s'està acabant. Sí, encara queden 3 o 4 talonaris a, 3 o 4 talonaris a, a repartir, però, però vaja, hi ha molta gent que ja n'ha venut dos o 3 talonaris, vull dir que s'espavili que s'està acabant. Eh, recordem, són talonaris de 25 paparetes a 3 euros cada la pareta, de les quals es juga a 2,50 2,50 No cal que tothom compri 25 números eh? la... mm. <laughs> Això és per la gent de Castellers que en vulgui repartir però mm. qui vulgui comprar-ne doncs que, que passi per un dia si no siga a la colla, que passi un dia per assaig o que es dirigeixi qualsevol de de membre de la colla que, que segur que té números per vendre molt bé, doncs eh, se'ns ha acabat el temps de la primera part del programa i com sempre farem la pausa posant una, una miqueta de música. Avui, Dani... és Correcte. És es que li he demanat com que el cap de setmana ha estat l'aniversari de, la, de la Lucía González i del Juande, doncs al Juande li encanta el Sabina, li diu, una cançó del Sabina i el Dani m'ha treiat 19 dies i 500 noches. Doncs... Eh, els eh, posem la cançó i els felicitem per, per l'aniversari ah, Fins després Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hiel en un whisky on the road en vez de fingir o estrellarme una copa de celo me dio por reír de pronto me vi con un perro de nadie ladrán a las puertas del cielo me dejó un neceser con agravio la piel en los labios y escarcha el pelo tenía habían dicho que habíais estado ensayando Tenían Tenían razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez Yo quería quererla, queré Y ella no se fue me dejó el corazón en los huesos y yo de rodilla desde el taxi y haciendo un exceso, me tiro dos pesos uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa a la perdición de los pares de copa a la felicienta de saldo y esquina y por esa venta del fino o pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína volviéndome loco que arrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco dando por perdida y eso que yo para no agobiar con flores a María para no asediarla con mi de sabana fría y alcoba vacía para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche de va con la cofradía del santo de proche tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla diecinueve días Dijo... ¡Olé! ¡Olé! Dijo...